Un dels objectius de l'actual equip de govern és la reducció de despeses municipals per sanejar els comptes de l'Ajuntament. I en aquesta línia presentaven a l'ordre del dia del ple d'aquest setembre la baixa del Consorci de la TDT i un preavís de baixa al Consorci de Promoció Turística del Maresme. Però finalment han decidit treure aquests dos punts de la sessió plenària a l'espera d'una renegociació amb els dos consorcis. Com a justificació d'aquesta decisió, l'alcaldessa de Tia, Naster Pujol, ha posat sobre la taula l'interès que han manifestat els responsables dels consorcis en renegociar termes econòmics, tenint en compte que diversos municipis de la comarca han seguit la mateixa línia que el govern Tienenc a l'hora de qüestionar l'utilitat d'aquests consorcis i valorar si la quantitat econòmica que s'hi aporta s'ho val. Han posat en contacte les presidències respectives del Consorci de Promoció Turística de Costa del Maresme i de TDT del, del Maresme per intentar renegociar, entre d'altres, amb la TDT el deute de l'any 2010. Està pendent un import de 23.024,52 euros, és a dir, una anualitat sencera i en el cas del 2011 estem en el dia. Per la seva banda, els grups de l'oposició s'han manifestat contraris a la sortida de Tiana d'aquests serveis mancomunats. El regidor de Convergència i Unió, Enric Nolis, ho ha justificat dient que la donada de baixa del Consorci de Promoció Turística del Maresme seria una mala notícia, tenint en compte la importància del turisme com a motor econòmic dins del nostre municipi. La promoció econòmica, les activitats econòmiques, la reactivació del turisme, això és una que fa falta a molts dels pobles del Maresme i especialment a Tiana. L'altre tema és que el mancomunar esforços és algo que sempre dona una millora de productivitat. Pot ser que l'estalvi de qualsevol quantitat sigui un estalvi a considerar, però crec que perdrem més de del que ens estalviarem, que són aquests 1.800 euros. Gent pel Progrés Tiana, per la seva banda, també defensa la utilitat d'adhesió a consorcis d'aquest tipus, tal com ha explicat Joan Pau Hernández. En els temps que corren, en creiem que un municipi del nostre temany fa bé de participar encomunadament en determinats serveis com puguin ser aquests o puguin ser altres de compres agregades o el que sigui. Per tant, els demanaríem que fossin cautelosos a l'hora de proposar o no proposar les decisions finals i ens alegrem de que obrin una renegociació però recordem precisament que el nostre tamany pot fer que no puguem prestar determinats serveis si no és d'aquesta manera. De moment, la decisió de baixa o continuïtat als consorcis de la televisió del Maresme a través del canal MUTB i el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme queda aturada a l'espera que el govern municipal es pugui reunir amb els seus responsables i es pugui renegociar l'aportació que es fa des de l'Ajuntament de Tiana.